оскільки вона стала четвертою такою скаргою, а також через те, що ти зазначив, що перебуваєш зараз в Окленді, BCA ухвалили рішення вжити заходів стосовно ЗЕРОК-ФМ. Яких заходів? Цього не знаю, але, схоже, що після дзвінка з BCA ЗЕРОК-ФМ образилась на тебе, і тепер відмовляється від будь-якого спілкування. А як же інтерв'ю і все таке інше? По-моєму, всього цього не буде. Я й сам освідомлював, що після того, як про мою кляузу стало відомо на радіо, ні про який дружній візит більше не йдеться. Почувався сердитим і розчарованим в одночас. А як же? Виходить це все? Більше нічого не можна зробити. Це рішення керівництва. Кетті Мілс радо поспілкувалася б з тобою в ефірі, але їй заборонили це робити. Вона написала мені і залишила номер телефону Крісті Крейх, маркетингового директора ZeroKFM. Сказала, якщо виникнуть запитання, можеш дзвонити їй особисто. Ти маєш на увазі, можна подзвонити директору? Ага. «Так і зроблю», – рішуче випалив я. «Диктуй номер». Номер мені було названо. Це був мобільний. Записав. Дякую. «Тільки не наїджай на неї сильно. Спробуй порозмовляти. Можливо, ще вдасться домовити». «Звісно, дякую тобі за все. Повідомиш потім, як усе вирішиться». Не зволікаючи, я набрав номер маркетингового директора «Зерок ФМ». Дзвонив із новозеландського мобільного оператора, тому Крісті відповіла відразу: Хело, голос легкий і люб'язний. Було непросто налаштуватися на мирний лад, але я зібрав докупи всю свою ввічливість, всю, яка була, і мовив: Хай, мене звати Макс Кідрук, я письменник з України. Кеті Мілс. Повинна вам була сказати. О, Макси, добрий день. Не думала, що ви подзвоните. Значить, чекала на дзвінок, зметикував я. Далі розмова вийшла короткою і, по суті, безмістовною. Ви, мабуть, здогадуєтесь, через що телефоную. Намагаюся говорити привітно і невимушено. На тому боці вичікувальна тиша. Вчора мав розмову з Кеті Міллс. «Вона працює у вас редактором розважальних програм, і ми наче б домовились на завтрашній ранок поговорити в прямому ефірі про Україну, українські звичаї і про ставлення новозеландців до України». Я зробив паузу. «І що?» Директорка додала металу в голос. «Я прочекав від Кеті дзвінка, а потім дізнався, що ефір скасувало. Мені дуже шкода». В її голосі не залишилось навіть тіні від початкової гречності. Мені також, адже ми могли б гарно поговорити, мені здається, що слухачам «Зерок ФМ» було б цікаво почути у прямому ефірі людину, яка пролетіла 15 тисяч кілометрів, щоб дістатися до Нової Зеландії. Це вам тільки здається. Шкода, просто не розумію причини». Махсе перервала вона мене, – давайте на чистоту. Ви збиралися говорити про рокківський конкурс «Виграй дружину»? І про нього теж. Конкурс давно закінчився, і «Зерок ФМ» не вважає за потрібне проводити які-небудь ефіри з ним пов'язані. Гадаю, це тільки додало б інтриги і пристрасті нашій розмови в ефірі. Чорт, що, Ємелю? Тобто маю на увазі, що зовсім не збираюся. Максе ефіру не буде. Принаймні, не на медіа-ворк. Чому? Вибачте, мушу вам відмовити. Чому?» – наполягав я. Цей момент терпіння крісті Крейх урвалося, і вона просто вибухнула. «Тому що через ваші нарікання до нас тепер має претензії BCA. Тому що через вас...» «У нас відібрало право проводити будь-який ігровий конкурс», – жіночка практично кричала. «Я забороняю вам з'являтися в офісі радіостанції і тим більше виходити в ефір». Усе. В трубці залунали короткі гури. Я пожалкував, що не записував розмову на диктофон. Навіть припустити не міг, що представник вищого керівництва Zero ФМ» може так зірватися. На цьому історія з радіо не скінчила. За дві години, наприкінці робочого дня Крісті Крейг, певно, відчуваючи, що наговорила зайвого, надряпала Наталі Пошивайло листа, по-діловому стриманого і сухого, але до останнього слова брехливо. Наталя Пошивайло відразу переправили мені емейл. Наводжу дослівну мовою оригіналу. «Привіт, Наталю! Кетті Мілс переправила мені ваш мейл, і я щойно поговорила з Максимом. Він пояснив, що хотів би зв'язатися з людиною, пов'язаною з конкурсом виграй дружину», котра виявила зневагу стосовно українських. Максим дізнався, що хтось назвав українських чоловіків алкоголіками разом з іншими неприємними речами в прямому ефірі, і хоче більше дізнатися. Він вирішив, що наш переможець Грек сформував негативну думку про чоловіків з України і зажадав вийти з ним на контакт. Я пояснив йому, що насправді все не так, і я не знаю нікого, хто б відгукувався негативно про українських чоловіків у ефірі. Я пояснила йому, що оскільки змагання припинилося, я більше не підтримую контактів з жодним із учасників. Також, зважаючи на закон про втручання в особисте життя, я не маю права розкривати якісь особисті деталі. Нічом не можу допомогти йому зі статтею, яку він пише, а тому